Bé, bon, bon vespre. Eh, anem a donar a inici aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació eh, amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acta del dia 9 de maig de 2008. Hi ha alguna qüestió? No m'equivoco. Aviam, si no m'equivoco... Em sembla que hi ha un petit error i és que el punt número 7 està repetit. Aviam, el punt número 7 parla de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana relativa a la habilitació de nou, dels pisos de Barcelona i després hi ha ja, un altre punt número 7 que diu el mateix, vull dir, s'ha repetit el punt número 7. O si no, estic equivocat jo, eh? pot ser que tingui, midi el número de pàgina pot ser que a l'hora de fer les fotocòpies si, si té el 26 i 26 jo tinc el 26 i el 27 i, i no està repetit ah, vale, vale. Hem, hem posat una, una pulla més no, no, no és no, no. no? es que hi ha, hi ha dues mocions Vale, vale. però hi ha ja, ja, ja la moció inicial i em sembla que es va fer algun tipus de modificació no? i llavors posa les dues mocions ah, sí, eh. la vale, sí. és la mateixa però llavors es va fer la rectificació amb allò si s'escau vale, no, ja està, està sí. Sí, sí. mal, vale, que mos ajuda. alguna altra qüestiós senyora, no. no. senyora Ana Gabriau Sí, primer un parell de, de correccions, però és que si no es fan, no s'entén el, el sentit de, en aquest cas de la meva intervenció, a la pàgina 11. A la pàgina 11, quan parlàvem de la moció de suport del correllengua 2, eh, tres, quatre. El cinquè paràgraf a la quarta línia, No, és estem veient que jo no tinc la mateixa versió que vosaltres. Clar, jo no podia saber la versió que tenien els altres. Sí. A continuació intervé la regidora del grup municipal de la CUP, senyora Anna Gabriel, anunciant que donaran suport a la moció. Des de la CUP defensen la llengua, des de la radicalitat més absoluta... tenim a pàgina 10. Doncs és molt senzill, la CUP marca la diferència, sempre. <ríe> Se m'ha donat una versió... D'acord. Pot ser. Bé, doncs que en d'una llengua normalitzada, el sentit és justament al contrari, parlàvem d'una llengua minoritzada. Ah... A la meva pàgina 42, quan parlàvem, la CUP va fer un prec en relació al tema de, del barri de l'Estació i diu intervé el senyor alcalde dient que recullen el prec i manifesta que des del grup de Ciu volen deixar ben clar que el que volen és trobar la millor solució possible pel barri de l'Estació. És un comentari en el sentit doncs que estem aprovant un acte del dia 9 de maig, que ja han passat doncs, dos mesos, i que continuem sense reunir-nos i sense abordar la problemàtica del barri de l'Estació. Sí. No. També em permeto recordar, a la meva pàgina 43, i quan parlàvem en aquest cas del POM, Uh, que els, també se'ns va respondre que s'està pendent de fer una altra reunió amb tots els regidors d'aquest Ajuntament. Només, també simplement recordar que estem aprovant un acte del 9 de maig i que tampoc ens hem reunit en el decurs d'aquests dos mesos per parlar del POM. Vull dir que procedirem a votar a favor de l'acte però que volíem deixar clar que votem a favor d'unes afirmacions que no se n'ha donat compliment però hi ha alguna, alguna modificació que estem aprovant per part de d'Esquerra Republicana? Si sí, nosaltres suposo que el senyor secretari ja ho sap perquè ens hem posat en contacte amb la... Amb la... Carai. Sí amb la, la sí, amb la Maria, exacte, amb la Maria Rodríguez, que és qui passa les actes, i ja li ha passat amb el senyor secretari una correcció que li hem fet i crec que s'incorporarà, jo ja l'he rebuda... Jo, jo ja he ja la pàgina corregida amb aquest, ja, amb aquest ja, correu electrònic. No, si pot, eh? uh, exposar, doncs aquí... Ponent, ah, sí. sí. Sí Aquí la pàgina 45 diu... Bueno, des del grup d'Esquerra afegeix que sap que algunes persones que ara escolta... Ta, ta, ta, ta, ho volen fer públic perquè l'equip de govern, fins i tot en la revista de la Casa de la Vila, s'enorgulleix del bon tracte que dona l'oposició. El bon tracte es resumeix en que han destinat un ordinador a cada grup municipal. Llavors... El que, el que continua contradeix l'esperit amb què nosaltres vem estar eh, expressant o vam fer la reflexió. I llavors el que s'ha canviat és, el bon tracte es resumeix en què han destinat un ordinador a cada grup municipal, aquest ordinador només el podem utilitzar per consultar el registre d'entrada i de sortida de documents de l'Ajuntament i cada vegada que ho intentem es bloqueja fins a tal punt fins a tal punt no funciona, que hem demanat poder consultar el registre en paper en paper mentre l'alcalde no vulgui donar compliment a acord de ple adoptat per majoria absoluta. Ens han destinat un espai enmig d'un corredor i diuen que les fotocòpies i les consultes en són facilitades sense cap problema als grups de l'oposició. Potser sí que els altres grups municipals els faciliten la feina i els donen les còpies que demanen. No ho sé, només parlo per boca d'esquerra. Això és el que és la correcció que s'ha fet literal. Bueno, no donava La reflexió no era la que es havia dit en aquell moment. Molt eh? bé. Per tant, si s'ha si canviat això, a veure, jo ho tinc canviat, perquè anem parlat amb la Maria, el senyor secretari, nosaltres hi votarem a favor. Molt bé. Alguna altra intervenció sobre l'acte del dia 9 de maig? No? Però... Sí, perquè aquí sí. no coincideixen les actes de l'Ana amb els terrestres. Són diferents. No. el text té que ser el mateix l estem mirant ah, no, no. els punts tenen que ser els mateixos però les, el número de la pàgina no coincideix no, jo, això, això d'acord això ja vam dir que no coincidia però el, el redactat té que ser el mateix perquè a l'hora d'imprimir-ho bueno, ja ho tornarem a revisar, a revisar si cas. molt bé alguna qüestió més sobre l'acte no? doncs procediríem a votació, vots a favor? Doncs en contra, atenció, queda aprovada per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és l'examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple extraordinari del dia 13 de juny de 2008. Hi ha alguna qüestió? Per part de l'organiciativa? No, no, per part de, de la CUP. Sí, senyora Ana Gabriel. A la pàgina 5 d'aquest acte, el quart paràgraf, la senyora Ana Fernández, Eh, diu afageix que és cert que es va a parlar a la comissió informativa que caldria algun canvi al reglament i que treballaran per portar-lo al proper ple. Simplement per demanar perquè no s'ha dotat el proper ple. Ho portarem al proper perquè no us heu menjat treballat però no han pogut cotejar ho i ho portarem al proper. Oh, alguna qüestió més? Sí, nosaltres volíem dir que aquí a la pàgina 5, també al final, l'últim paràgraf de tots, que es parla de la meva intervenció, en aquest moment no porto la intervenció literal, però sí que això s'hauria de canviar perquè creiem que no és el que es va dir en el, en el ple. En aquest moment no porto la transcripció literal feta. Però si es canvia això votarem a favor. Home, clar, a veure, jo ara no porto... Com? L'últim paràgraf, l'últim paràgraf el que s'ha de transcriure... Sí. Sí. Sí, no s'entén, tot això que hi aquí no s'entén. És aquest paràgraf, s 'hauria de mirar perquè aquest paràgraf no No s'entén. Si es canvia hi votarem a favor, si no, no. I bueno, si no, deixem-la pel proper ple i si s'ha canviat ja la votarem en el proper ple. La deixem eh? pel proper ple. I la votem en el proper ple. Molt bé. Gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia que és expedient de modificació de crèdit 1 2008. Senyor Senyor secretari. Ateix que l'article 177 del test reforç de la Llei reguladora de les escendes locals, estableix la possibilitat d'iniciar expedient de modificació de crèdits quan existeix despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la corporació crèdit o suficient. Ateix que en la memòria de l'alcaldia queda justificada la necessitat d'aprovar un suplements de crèdit per un import de... 648.500 euros i uns crèdits extraordinaris per un import de 37.500 euros. Vist l'informe de la intervenció municipal, la comissió informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació proposada per la memòria de l'alcaldia, restant el resum per capítol de la següent manera. El pressupost vigent puja... Los ingressos totals del pressupost vigent puyen a la quantitat de 12.944.196 en 79 euros. Es modifica el capítol 3 en un increment de 15.000 euros. També es modifica el capítol 8 en un increment de 671.000 euros. La nova previsió precipitària puja 13.630.197,79 euros. El estat de despesas es modifica de la següent manera. El capítol 1 s'incrementa en 3.400 euros. El, el capítol 2 es modifica en 106.100 euros. El capítulo 4 es modifica and 10.500 un euros el capítulo 6 es modifica sin sin 117 euros y el capítulo 7 es modifica en 41 49 mil euros la nueva previsión prespuesta el total de la nueva previsión de despesas del presupuesto suposa 13 millones en 79 euros segon, la exposició al públic per un termini de 15 dies, hàbils durant els quals es reclamacions davant el ple de la Corporació que disposarà de 30 dies per resoldre-les. L'expedient es considerar aprobar definitivament si al finalitzar el termini d'exposició no s'han presentat reclamacions. Facultar al alcalde tan àmpliament com sigui possible per l'execució del present acord. Senyor Serra Malera. Sí, sí, bona nit. Bé, només puntualitzar, donat que la Junta de la Comissió formativa va curtir que una modificació de crèdit no és que es vagi al banc a buscar un préstec, sinó que és senzillament una modificació del pressupost. No? Eh, dit això, el que portem a, avui al ple és doncs això, una, modificació, una modificació del pressupost donat que en el moment que es va liquidar el pressupost del 2007... Va aparèixer a romanent eh, uns 900.000 euros i el que s'ha donat que el pressupost del 2008 es va intentar fer amb certa cautela, donat que ja es començava eh, a, a veure una mica la, la conjuntura econòmica en la que començava a entrar doncs, podríem dir al país i en la que hi havia doncs, potser una possible reducció o disminució de les llicències d'obres i per tant d'ingressos l'ajuntament. Doncs, en aquesta cautela es va fer el pressupost del 2008 i un cop liquidat el pressupost del 2007 i havent-nos ha donat doncs, que hi havia aquest, aquest romanent de 900.000 euros el que es fa és agafar 600.000 euros d'aquests 900, aplicar-los a un suplement de crèdit. Això vol dir que de partides que ja existien en el pressupost eh, preparat pel 2008, es modifiquen aquestes partides i s'incrementen. D'aquests 600.000 euros que s'incrementen en aquestes partides, n'hi ha 300 que van directament a una bossa que estem destinant eh, per fer la nova residència. Aquesta bossa, amb aquests 300.000 euros incorporats, estarien parlant que ja tindria una xifra aproximada d'1.085.000 euros. La resta dels 300.000, passarien doncs, actuacions de 150.000 euros per la via públic, per vies públiques, una, un projecte de recuperació d'espais fluvials que va des d'aquí a calçada fins a l'alçada del barri de l'estació de 20.000 euros, eh, un, un, un, variacions amb el projecte de la reparcel·lació de la zona de darrera de la plaça Catalunya que s'està fent amb l'Incasol, doncs que hi ha un, variacions amb, amb els imports inicials eh, i, amb, i amb els, amb els definitius. Eh, tenim també eh, bueno, retribucions de personal, i aportacions al Fons Català de Cooperació i a programes de, i projectes socials. L'altra part d'aquesta partida va directament a crèdits extraordinaris, que són partides que no existien en el pressupost i que s'han implementat ara amb aquesta modificació. 15.000 euros els destinem a l'excel·lació del poblat ibèric del Cogulló i després hi ha 20.000 euros destinats a les despeses al Festur, que és un, un, una un turn no? musical que es fa arreu de, de, del correllengua i, i propiciat, en aquest cas, per la, per la llançadora. I amb tot això ens segueix quedant a rumanent amb números redons 300.000 euros. Uh, bé, Amb aquest, aquest aspecte seguim complint tot el tema d'equilibri de, pressupostari i entenem doncs, que, que, que, que és una, una cosa bona l'increment d'aquest rumanent o l'aplicació d'aquest rumanent a, a pressupost doncs, per seguir tirant endavant els projectes que tenim eh, definits. I per tot això, demà dir-me el vot favorable de la resta de, de companys. Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor, senyor Ionajosa. Sí, bueno, eh, seré breu i, i concís. D'alguna manera, nosaltres no vam aprovar, aprovar el pressupost municipal. Eh, això són modificacions de crèdit i de, del pressupost. Per tant, volem ser coherent amb, que, amb, que, amb la nostra aprovació negativa al pressupost. Ja vam explicar tota una sèrie de raons llargues i esteses. I, i d'alguna manera, pues, bueno, si no vam aprovar el pressupost, perquè tenien que el pressupost no, no visualitzava una estratègia de l'equip de govern en quant al poble de Sallent i no visualitzava un projecte clar en quant a plans d'actuació, projectes d'actuació, doncs per això no ho vam aprovar, perquè entenem que un pressupost al fi al cap eh, s'ha de fer i tal, però no estàvem d'acord. Per tant, nosaltres el vot serà negatiu a la modificació de crèdits per coherència i perquè no, no em vull estendre ara aquí a explicar tal com estan fets a les modificacions de crèdits, pues imputarem en contra d'aquesta modificació de crèdits. Moltes gràcies. Intervenció pel part de la CUP. Senyora Ana Gabriel. Sí, nosaltres eh, entenem en primer lloc que és fins a cert punt eh, normal, raonable, que a meitat d'un any natural doncs convingui modificar el pressupost per adequar-lo doncs, a noves necessitats que hagin pogut aparèixer no previstes en el moment de la seva aprovació. Entenem per això que el moment actual no és qualsevol moment. Ens trobem en un cicle de l'economia en què calen reajustaments, prudència, retallada de despeses i, sobretot, prioritzar d'acord amb les necessitats més bàsiques. I això no ho diem nosaltres, no ho diem la CUP, no som experts en economia, sinó que ho estan dient totes les instàncies governamentals del país i els experts en economia de rang internacional. Entendríem, per tant, que amb aquesta conjuntura, l'equip de govern, si fos responsable, doncs hauria fet una planificació d'acord amb el que queda de legislatura, no només amb el que queda d'any, tenint en compte aquests pronòstics de crisi i per tant probablement avui hauríem d'estar votant una modificació i podríem estar d'acord però que inclogués una previsió d'ajuts per les famílies que molt probablement necessitaran ajuts puntuals al nostre municipi. No és el cas de la present modificació que aporta prop de 700.000 euros dels que l'Ajuntament tenia estalviats per entendre'ns els aporta per a noves despeses i que entenem que són despeses eh, algunes eh, comprensibles i raonables, però moltes d'altres que responen més a la política del copet a l'esquena de quan la gent entra al despatx de l'alcalde i fa sol·licituds i surten amb el, amb el sí. I entenem que això no és una forma raonable i responsable de governar. Hauríem d'estar sabent dir que no a determinades iniciatives justament per no ser de tots imprescindibles i no tant estar seguint la política del cafè per tots i tots contents. Eh, tenint en compte... Això, que en el conjunt de partides hi ha alguns elements que quedarien justificats, però no tots, i sobretot que en la seva globalitat responen a un pressupost que no ens podem permetre, el vot de la CUP serà negatiu. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manuel Vents. Bueno, diu, Rumanena és aquella reserva de diners que si, per si surt alguna despesa no ha presoblastat o esperada. No? Bueno, de moment l'any passat... El senyor Moltó va dir que teníem, perdó, al mes de març aquesta junta i aquesta ple que vam aprovar el 9 de maig del 2008, vostè, senyor Moltó, vol dir que teníem 971.000 euros de romanent disponibles. i se li va preguntar aviam, què pensava fer d'aquest romanent i va respondre tenim sobre la taula molts projectes com és el de la carretera, el tema de la carreres i el tema de la residència. Bueno, ara ens trobem que del cap de dos mesos i mig o tres fem una modificació de crèdit i posem 300.000 per la residència que és una despesa o és un romanent que està bé que es vagi guardant, però tenim unes despeses una mica incoherents, vull dir carrers i tot el que vostè va dir i tot el que hi ha, posa una mica d'aquí, una mica d'allà i anem a fer una despesa. No? Llavors és una mica de d'assegador que si tenim un romanent i tenim quasi un d'euros i està perquè els grans projectes de cop i volta ens en gastem 400.000 bé, per unes despeses que no sé si eren importants, necessàries, o corresponien realment a un gran projecte. No? Llavors això ens dona, no sé, un sentit que no podem votar en contra, perquè no podem votar en contra d'aquestes regles en els carrers, ni que es faci reserva de diners per a la residència, però que no creiem que és el sentit d'un romanent que ens ve d'un milió d'euros per què guardàvem o esperàvem que seria per aquests grans projectes i ens quedem doncs, una mica sense res. No? Nosaltres ens doncs, tindrem perquè eh, és veritat que no és necessari guardar els diners amb un ajuntament i amb, una, amb, un, amb un estament públic, els diners s'han de gastar i s'han d'utilitzar pel benestar dels ciutadans, però sí que seria interessant saber i tenir una mica més de previsió que la despesa s'ha de fer pels projectes que realment convenen. Gràcies. Molt bé, alguna intervenció per part de d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Sí, li deixo la paraula al regidor Santi Andorra. Senyor Andorra. Sí, gràcies. Bé, una mica ja s'ha comentat. El que ara estem aprovant doncs, és eh, part de l'estalvi que es va generar durant l'exercici de l'any 2007, que es va generar un estalvi, per dir-ho d'alguna manera, que és el romanent de tresoreria de 970.000 euros, doncs d'aquests, 686.000 eh, els passarem a incorporar en el pressupost actual. Això vol dir que si a la caixa teníem 970.000 euros, després, o sigui, el dia de demà ens en quedaran 300.000 euros disponibles per, per les necessitats que siguin. Doncs bé, des del grup d'esquerra eh, també veiem en preocupació aquests moviments, no perquè sigui un fet, eh, diguem, anormal, perquè això és habitual, fer aquestes modificacions de pressupost, és, és molt, molt corrent que al llarg de l'any se'n facin dues, tres o quatre, però el que ens preocupa una mica és l'origen d'aquestes aquest, modificacions. Podem observar que la totalitat de les modificacions que es fan en el pressupost provenen del romanent de tresoreria, és a dir, de l'estalvi. Això què vol dir? Que no hi ha cap modificació del pressupost que vingui via a noves subvencions o modificacions que vinguin... Eh, Via per altres ingressos que que s'hagin obtingut de forma extraordinària. Això entenem que és, és greu perquè el que fer més nativant de la caixa nativant nativant però per cap altra banda s'estan generant ingressos extraordinaris que ja siguin per via subvencions o per via d'altres ingressos i això entenem que és dolent perquè és clar després del dia d'avui ens en quedaran 300 euros i bé 300 euros donc no sé si arribaran a final d'any i de cara a l'any 2009, tal i com va l'economia actualment, doncs tot fa pensar que no es generi eh, cap mena de superàbit. no ho sabem, s'ha de ser prudent, tant de bo sí, però serà més difícil no? generar superàbits per tant, generar estalvis, i de cara a l'any 2009 eh, pot ser que sigui un exercici molt i molt dificultós. Per tant, eh, ja s'ha comentat aquí, nosaltres entenem que seria bo que hi hagués un exercici de, de contenció de despesa en comptes d'anar... Eh, d'alguna forma escampant els diners que s'havien estalviat durant l'any 2007 i anar-los repartint en partides petites que entenem que s'anyiran fonent d'una forma que al final doncs, no sabrem massa bé com, com queden reflectits amb la gestió. No? Per tant, d'alguna doncs, forma, nosaltres veiem aquesta modificació sobretot per, per aquesta manca d'ingressos extraordinaris, ja sigui via subvenció o via nous ingressos, i creiem que no, no ho veiem massa bé. Senyor Serra Malera. Sí, sí bé, per, per contestar una mica en general totes les aportacions de la resta de companys eh, i, i referent també en concret a les, a les paraules del senyor Andorra en aquest darrer, darrer, darrer punt, eh, l'exercici o el pressupost del 2008 realment ja el fer una mica a la baixa. Ja vam tenir en compte, com comentava inicialment, aquesta conjuntura econòmica, tenia en compte una important davallada de les llicències d'obres i, per tant, una avallada important d'aquests ingressos. No? Tot i així, en principi, la, la previsió que hem fer sembla que s'està complint. Entenem que, evidentment, superàvit, no sabem com acabarà l'any o l'exercici, però tampoc eh, entenem, esperem desviar-nos massa i això és el que ens ha fet eh, prendre la decisió de, escolta, si hi havia actuacions per fer, coses per tirar endavant, eh, seguir fent inversions al poble, doncs per la millora de tots i de tothom agafar aquests cèntims de, de, de, de romanent, que, que, que també, en paraules del senyor Llorra, estem parlant que hi ha 900.000 euros de romanent, n'agafem 600, d'aquests 600, 300 els estenem directament a la residència, per tant, el que estem fent és agafar només 300.000 euros per, per petites cosetes, com com aquí es comentava, no? D'aquestes petites cosetes eh, en posem 150.000 per, per arreglar els camins i les, les carreteres, per tant, ens queden 150.000 euros per petites cosetes. D'aquests 150.000 euros per petites cosetes en tenim 52.000 amb una subvenció, per tant, per informatització, d'informatització. Per tant, sí que tenim ingressos eh, atípics, si li vol dir així, i no el que estem fent és generar només eh, despesa. No? Eh, també, en, contestant les paraules del senyor Manol Vents, és cert que hi ha grans projectes, però també és cert, senyor Manol Vents, i vostè ho sap molt bé, que grans projectes eh, necessiten consens i, i, moltes vegades, convenis. No? Ens agradaria tots poder tenir tirant endavant la carretera però ni amb aquest romanent ni amb el doble d'aquest romanent possiblement podíem fer front al doncs, que suposa eh, fer que la cartera passi a gestió municipal. No? Aleshores, hi ha moments que s'ha de prioritzar i, i bueno, la decisió que hem, que hem pres és fer el que hem fet, agafar aquests 300.000 euros, posar-los a la residència i seguir endavant amb els projectes. Gràcies. Gràcies. una altra intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP, per part del Grup Socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyor Man... Andorra. Sí, d'alguna forma doncs, reiterar una mica el que ja s'ha comentat i, i bueno, doncs, eh, nosaltres també mostrar la nostra disconformitat, votarem en contra, però també per un motiu important no? que, que entrenem que és, és vital. Durant l'anterior legislatura es va fer una gran eh, guerra, per dir-ho d'alguna forma, no és potser una paraula adequada, però sí, va haver-hi una pugna, per tot el tema de la venda dels pisos de Barcelona. En la venda d'aquells pisos de Barcelona, doncs eh, aquests diners d'alguna forma s'havien de destinar íntegrament segons la resolució que en el moment en què es va quedar, eh, diguem, la sentència judicial perquè va quedar paralitzada, Lo que va dir en, en, la darrera, en la darrera vegada el jutge és que aquells diners havien d'anar íntegrament per la residència. Doncs bé, d'alguna forma el que estem fent avui doncs, és col·locar 300.000 euros, que són uns 50 milions de pessetes, per, com a calaix per la nova residència, però eh, hem de recordar que aquella venda va generar 1,7 milions i ara n'estem ficant 300.000. Per tant, tenim una diferència d'aquí d'un milió 400.000 euros. Un milió 400.000 euros, que ara segurament m'argumentarà que no, no, però és que n'hi ha un milió 85.000. Però aquest milió 85.000 que existeix actualment en una partida pressupostària no és res més que un número comptable. És a dir, que si a dia d'avui nosaltres decidíssim executar i construir la nova residència ens trobaríem que no tenim diners, perquè de diners reals només hi hauran els que avui estem aprovant, que són 300.000 euros. Els altres no és res més que un número comptable, fruit d'un càlcul que fa la màquina i que, que és correcte, que ens està bé, però realment si avui es volgués executar no es podria, és impossible, és així. Per tant, nosaltres entenem que no podem votar a favor d'aquesta modificació de crèdit d'aquesta modificació del pressupost, bàsicament per això, perquè en aquí estem utilitzant uns diners que en l'anterior legislatura es van aconseguir mitjançant una venda del patrimoni i ara aquests diners s'estan fonent amb altres coses més petites, no? I sabem que tenim una resolució judicial que ens mana que aquests diners es col·loquin tots a la nova residència. Entenem doncs que tan sols per aquesta raó aquesta modificació de crèdit hauria d'anar íntegrament tota a fer calaix per la nova residència. I creiem que aquest és un argument sobrer doncs per votar en contra, deixar endavant de totes les altres coses que he esmentat abans. Entenem que durant l'anterior legislatura es va fer un desgast enorme a l'anterior equip de govern, creiem que era injustificat, i ara eh, precisament el que està fent l'equip de govern de Convergència és fer el que sempre havia predicat que no es podia fer. O sigui, estan patint una greu, gravíssima contradicció. Aleshores, doncs bé, per aquesta raó nosaltres votarem en contra. Bé, només per aclarir algunes de les coses que s'han dit, eh, evidentment va ser 1.700.000 el que es va treure de la venda dels pisos, però se van tindre que pagar la ratlla dels 200.000 euros un dret de superfície que hi havia eh, gravat a la, a, la, a la pròpia finca. vol dir que en net va quedar 1.500.000 d'euros. De, Aquest 1.500.000 euros eh, s'ha dit que hi havia, ara en posàvem 300.000, però n'hi ha, ha 785.000 que es van incorporar en el romanent de tesoreria de, del 2007, ja es van incorporar al 2008. Llavors, jo crec que això... Eh, no, bueno, vostès facin el que creguin que haguin de fer, però almenys no diguin coses que no són veritat. En aquests moments, el fons destinat a la nova residència està dotat, si s'aprova, evidentment, la, la modificació aquesta de crèdit de 300.000 euros, estarà dotat amb 1.085.000 euros. Vol dir que si estem a, a la ratlla de 315.000 euros de diferència que ja es podrien haver posat, perquè com bé s'ha explicat en aquí, ja hi ha un saldo disponible de romanent de 300.000 euros que es podria haver completat i estaríem pràcticament a la quantitat del millor i mig. De tota manera, dir que el projecte de la residència s'està en aquests moments elaborant avant projecte, hem de veure exactament també quina és la participació i l'ajut que hi ha per part de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania i que eh, quan això estigui doncs, molt més clar, que ho portarem aquí, i s'haurà de veure quines són les formes de finançament per tal de portar eh, endavant el projecte de la residència. Eh, la resta de, de, de partides que s'han dit, doncs, eh, ja s'han comentat, jo no m'hi allargaré en aquest cas, però el que sí que di, i el que quedi clar i constància, perquè no, no hi hagi llocs amb els entesos, que no és una, una simple partida eh, econòmica, numèrica, i que no es pot eh, fer, sinó que aquest milió... 85.000, si incorporem aquests 300.000 euros que incorporarem ara, doncs estaran a plena disposició per poder destinar-los en aquest concepte que és la, en aquesta partida de nova residència. Dic això per aclarir-ho, perquè doncs, bé, es pot dir el que es vulgui, però que com a mínim la gent que ens està escoltant que sàpiguen exactament que amb aquesta incorporació de 300.000 euros hi ha 1.085.000. Bé, i esgotat el torn de paraules, eh, procediríem a la votació... Vots a favor? Perdoni, senyor alcalde, sí. però voldríem fer l'última intervenció per contestar el que vostè ens ha dit. Em sembla que hi ha hagut dos torts de paraula per grup, que és el que es fa sempre, i evidentment és l'únic que he fet a aclarir alguns conceptes. En cas, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs haurem de tornar a votar perquè el resultat de la votació ha donat sis vots a favor, sis en contra i una abstenció. Doncs tornaríem a procedir a la votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Ens doncs queda aprovat per sis vots a favor, sis en contra i una abstenció i amb el vot de qualitat de l'alcaldia. I passem al següent punt de l'hora del dia que és modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Senyor secretari... El Consorci de Levalles per la Gestió de residus del qual forma part aquest Ajuntament, té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats d'interès municipal i comarcal en matèria de, de gestió de residuos de competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de concurrència i lliure comercat. Per acord del Consell Plenari de l'Esmentat Consorci, de data 9 de juny de 2008, es va aprovar una modificació de diversos articles dels estatuts d'aquest any. En compliment del procediment previst a l'article 22 dels estatuts del Consorci i l'article 322 del Reglament d'Obras, Activitats i Serveis de les Entes Locals, aprovat pel Decret 179.1995, de 13 de juny, cal que per modificar els estatuts s'adopti un acord previ del Consell Plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els seus consorciats en les mateixes formalitats que per la aprovació. Per agilitar els tràmits necessaris per a aquesta modificació, com ara l'exposició pública del acord, s'ha previst que sigui realitzada pel Consorci mitjançant la figura de la encomena de gestió prevista en l'artícle en... prevista en la llei 30 1990 de 26 de novembre. D'acord amb el que estableix l'article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Els articles 191, 269 i següents del test reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per el decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, de conformitat amb el que disposa els articles 313 i 322 del Reglament d'Obras, Activitat i Serveis de l'Escens Locals, aprovat per Decret 179 barra 1995 de 13 de juny. Aquest Ajuntament adopta en sessió plenària, en el quórum prefectiu de la majoria absoluta dels seus membres, els següents acords. Primer, ratificar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci del Vallès per la gestió de residus aprovada per el Consell Plenari de l'indicat Consorci en data 9 de juny de 2008 i que s'ajunta com anés a aquest acord. Sometre aquest acord a informació pública per el termini de 30 dies en la forma que estableix l'article 160 dels ROAS. En cas que en el termini de disposició pública no es presentin reclamacions o sugiriments, la modificació dels estatuts s'entendrà aprovada definitivament. Tercer encomenar al Consorci del Valles per la gestió de residuos o les actuacions materials per donar, com, per donar compliment al punt 2 d'aquest acord i així com per realitzar les gestions necessàries per tal de donar compliment al que disposa l'article 313.5 del Reglament d'Obras, Activitats i Serveis de les Entitats Locals i tot allò que faci referència la modificació dels estatuts del Consorci. Bé, senyora Arenes. Bona nit. Aquesta proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Bages per la gestió de residus està enfocada per la gestió dels residus de la deixalleria. Concretament, és una regulació d'aquests estatuts amb alguns articulats, modificant els articulats que hi havien, amb unes petites modificacions per adaptar-lo a la possibilitat de que hi hagi una gestió de deixalleries dels diferents municipis que conformen el Consorci, i d'aquesta forma els estatuts permetin a qualsevol municipi que es vulgui incorporar les eines que són els estatuts per poder dur a terme aquesta gestió. Aquests, eh, aquests eh, estatuts han estat modificats en els punts concretament on hi havia disposicions legals que s'havien de modificar per poder dur a terme aquesta gestió comuna amb els diferents municipis, regular els percentatges els, els, en els diferents apartats i punts en què han sigut modificats i simplement no... Eh, implica a l'Ajuntament que s'hagi d'adherir, sinó que en el moment que tenint aquesta eina per poder ens adherir, en el moment que hi hagués l'oportunitat o sigués convenient per la deixinolleria municipal, poguer fer totes les gestions per poder adherir-nos a aquests estatuts aprovats que serien l'eina que s'utilitzaria per poder tramitar aquesta gestió. Simplement és uns estatuts base en els quals s'han modificat alguns paraves i alguns punts i alguns textos que, que han sigut modificats o ampliats amb amb algun text reforç que, que, que estan enumerats i que s'han passat a, a la comissió informativa per, per poder-les estudiar. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Bé, bueno, és una intervenció que... de la vida quotidiana, com que estem parlant de residus i d'aquest abocador i tal, que si tindrà això millorarà la situació dels contenidors que tenim a saient. Serà millor, serà pitjor aquest estatut? millora o no, no millora? Pregunta. Perquè és clar, els contenidors que ja han a saient, eh últimament, bueno, eh, com a regidor que vas pel carrer, eh, ho veus i a més a més la gent es queixa. Perquè alguna cosa està passant. Vull dir, ja han llocs que, que els contenidors estan a rebosar i i, i sembla ser que alguns no estan situats, en altres llocs potser hi ha masses, a part de que hi ha contenidors de que, de que, bueno, que no estan tan bé, que no s'obren bé, que són dificultats, i bueno, jo treballo una mica això, que veure, si parlem d'aquest tema, alguna cosa està passant que no funciona, o s'ha de fer un estudi rigorós de les necessitats que tenim, o, bueno, perquè ja a mi m'han vingut persones la gent del poble a vegades no distingueix qui està el govern o qui està l'oposició. La gent diu, tu estàs a l'Ajuntament, per tant, aviam, què passa? Clar, i tu dius, doncs molt bé, doncs intentarem al, a, almenys aviam si es pot solucionar Allà. el tema. I bueno, això jo transmeto una inquietud que, que es veu pel carrer. Res més. Gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Manifestar el vot favorable. Gràcies. Per part del grup socialista, senyor Manuel Vins. Aprovarem la modificació dels estatuts. Gràcies. Per part del grup esquerre. Sí, Esquerra també votarem a favor. Gràcies. Senyora Ampar. Sí, per aclarir aquest punt, es tracta dels residus que són de la deixalleria municipal, que actualment són els residus eh, runes, per entendre'ns. Eh, llavors, és, eh, qualsevol obra que s'està executant, s'han de portar les runes, les a la deixalleria, actualment hi ha uns moviments d'aquestes runes que s'ha fet un càlcul també des del Consorci per veure moltes vegades eh, gent que era del municipi portava les runes a altres deixalleries per proximitat o per, o per altres motius i llavors eh, la idea del Consorci és, igual que s'ha fet amb el tema dels residus, els de selectiva, doncs fer un Consorci també per poder als municipis que així ens ho desitgin adherir-se a aquests estatuts a la deixalleria, que en aquest cas és la municipal i es gestiona des del municipi, doncs per poder-se adherir per la gestió a través del consorci. Gràcies. Alguna altra intervenció? No? Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots a contra, cap extensió, que he d'aprovar per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és modificació de la plantilla del personal laboral de l'Ajuntament de Sallent. Senyor secretari. Justament, en el pressupost municipal per l'exercici 2008, es va aprovar la plantilla de personal d'aquest Ajuntament. Com a conseqüència de l'increment de tasques de les equipaments de Cabrianes, que Fissara es feien segons el conveni en l'associació de BIs, es fa necessària la contratació d'una persona a temps parcial en una jornada de 15 hores semanals per a desenvolupar aquestes tasques. D'orada la natureza d'aquest lloc de treball, correspon desenvolupar-lo amb personal laboral formalment de dret, articles 125, 126 i 128 del Real Decret Legislatiu 687/1986 de 18 de abril. Article 70, 72 i 74 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Per tot el per tot lo exposat, es proposa al ple la del següent acord. Aprovar la modificació de la relació del de les de treball de la plantilla de personal laboral i de la oferta de treball públic per l'exercici 2008 incrementant un llot de treball que s'anomenarà conserlle d'equipament més de Cabrianes que correspon al llot de la plantilla de conserlle personal laboral en una jornada de treball de 15 hores semanals. Publicar aquest acord en el butlletí oficial de la província. Gràcies, Sr. Fernández. Sí, bona nit. El, el fet d'augmentar la plantilla eh, i crear la plaça de, de conserja s'ha vingut d'onada perquè el proper mes de setembre es portarà a terme la inauguració del centre parroquial de Cabrianes, al qual hi ha una inversió força important, i ha uns elements escènics i, un, i unes condicions de, de manteniment que s'hauria de mantenir i vetllar i que no qualsevol persona toqués aquest tipus de... de... 'ïnes s'ha considerat que per, per, per aquest centre i per al pavelló per obrir tancar i portar- una mica de control i, i fins i tot algun petit terrècle de manteniment, doncs passem a, a volíem proposar a la plantilla a la plantilla a la plaça de Conserja inicialment de 15 hores i en funció de com vagi funciona o de més cosa pues, es modificaria però en tot cas seria de 15nze hores. Per això demano el vot favorable de tots els grups polítics gràcies. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? No? Per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel? Sí, en primer lloc, manifestar que curiosament el capítol 1, és a dir, el capítol que va destinat a finançar tot el personal, estava molt sobredimensionat eh, justament fins a meitat del 2007. A partir del 2007 ja no està sobredimensionat, i no només això, sinó que seguim contractant gent. Uh, no votaríem en contra per això, perquè de les, de les incongruències de Convergència en estem acostumats, però sí que ens sembla uh, doncs que aquesta incorporació, aquestes alçades de l'any d'una nova persona a la plantilla ha d'estar molt ben justificada. Entenem que hi ha unes necessitats al pavelló, entenem que hi serà seran al centre, entenem també que segurament es podria fer una planificació més acurada, a nosaltres ens va manifestar que la contractació d'aquesta persona es faria per decret d'alcaldia. També estem acostumats a les irregularitats en la contractació de personal d'aquest equip de govern i així se'ns va manifestar. Per tant, tampoc podríem estar d'acord en aquest tipus de selecció. I per últim, i eh, perquè no sigui entès de que no estem a favor que una persona velli pels equipaments que sí que entenem que és necessari, nosaltres proposem doncs, que sigui l'Òrgan Territorial de Participació, que avui justament nomenem els seus representants, doncs, que gestioni directament aquesta persona, que s'estudi una fórmula de gestió directa que permeti alhora que l'OTP comenci a tenir competències i que per tant no calgui incloure aquesta persona en el capítol 1, sinó que a partir d'un conveni i d'una transferència de diners a l'OTP sigui aquesta la que gestioni directament a l'àmbit de, de contractació, de selecció de la persona i el seu seguiment. Has alguna intervenció, senyor Manuel mm, Benz? Bé, jo diré una mica el que em repeteixo, no? Vull dir, hauríem de ser molt curosos a l'hora de contractar gent. Mm. Jo no sé si no hi ha ningú a l'Ajuntament i no tenim... En tot el personal que tenim, eh, no podem aconseguir que algú faci 15 hores per fer de als aquests equipaments de Cabrianes, no? Evidentment, si fa falta, fa falta, però jo crec que haurien de fer un esforç important en aquest Ajuntament per controlar la despesa del capítol 1, 2, 3 i 4, eh? perquè si vingui o no vingui, per conveni, són despeses. i Llavors, aquí seguim carregant doncs despeses sobre despeses i haurien de ser molt curosos. Evidentment, no votaré en contra de que algú controli i segueixi, faci les reparacions i tingui la responsabilitat d'obrir i tancar doncs, els equipaments de Cabrianes, però hauríem de començar acabant de contractar gent i gent i gent perquè, si no, al final serà ingestionable. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Esquerra? Sí, a nosaltres ens sorprèn que aquestes alçades de l'any l'equip de govern porti al ple una modificació de, de la plantilla del, del personal de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta modificació, com s'ha dit abans, és, una, és una, la d'una plaça de conserge per als equipaments de, de Cabrianes. A la documentació del plen no hi constava en la documentació que era, en què consisteix aquesta plaça de conserge ni quines són les seves atribucions. I a la Comissió Informativa l'equip de govern ja ens va dir que buscaven una persona per obrir i tancar la porta dels equipaments de Cabrianes. Creiem que s'haurien de definir quines són les tasques d'aquesta persona que ha d'assumir les responsabilitats per després poder-li assignar el lloc de conserge, i això no ho sabem. Es parla d'una jornada de tan sols 15 hores, semanals, i per una jornada tan reduïda potser no cal modificar la plantilla i ampliar el capítol 1 del pressupost. Es pot fer un altre tipus de contractació, que pugui ser del tot legal, com n'hi ha, sense haver d'ampliar la, la plantilla del personal. Gràcies, senyora Fernández. No, perdoneu, contestant a l'Anna de la CUP... Uh, el fet La proposta ha vingut donada per, per els que d'alguna manera seran els membres de l'OTP, la petició d'aquesta plaça. El fet de que no es porti a terme la contractació dintre de l'òrgan de l'OTP és que no té competències per fer-ho. Pot demanar-ho, però no té competències per portar-ho a terme. Per tant, nosaltres vam considerar que que era òptim, hem sigut, diguéssim, com cautes amb el sentit que hem fet 15 hores per, per veure com, com es desenvolupa aquest lloc de treball i si sí, és cert que amb les informatives que vam fer amb, amb la CUP eh, vam, es va comentar i es va dir el decret, però jo també més tard vam dir que no, que faríem una convocatòria amb la qual també definirem les tasques d'aquesta persona perquè sàpiga ben bé quines són les, les seves tasques. Òbriament nosaltres hem dit, principalment obrir, tancar i ballar per, per, per tots els elements escènics o, o tot el material que hi hagi dintre, però també tindrà d'alguna altra tasca fer. I Crec que amb això contesto totes les preguntes. Gràcies. Senyor secretari. Les competències de l'OTP no està la de contratar personal. El personal de l'OTP és personal de l'Ajuntament. Per tant, per poder contratar, en el futuro, una, una persona avance ha, y hay que crear la plaza. La creación de la plaza corresponde al ple del ayuntamiento. Y de el, lo del decreto que pienso que veis señor que lo va a decir es que todo la todo el proceso de, de selección de personal finaliza en un decreto del alcalde que, que, que nomena o contrata. Si sí, nomena, si es funcionario, contrata, si es personal laboral. Pero, pero evidentment eh tindrà que haver un un procés de selecció que en, en aquest moment no sé qual serà perquè no sé ali, no, leído, no Allà, gràcies, alguna altra intervenció? Sí, senyora Gabriel. Sí, conec perfectíssimament quines són les competències de l'OTP, d'entre d'altres, perquè hem sense nosaltres qui la veiem impulsar. Per tant sé perfectament que no té personalitat jurídica, per tant sé que no pot penjar directament una concentració, una contractació, pardon, però també sé que hi ha formes de conveniar gestions indirectes per part de l'OTP, perquè algunes competències tindrà, perquè si no poca gràcia tindria tota la feinada que vam estar fent per constituir-la. Podria haver una transferència de diners eh, a partir del capítol 2, per exemple, i doncs, que la persona presentés una minuta mensual, en funció de les hores que requerirà cada moment que està per veure, segurament seria una forma més àgil, més creativa i que s'adequés més a les necessitats, que no pas eh, doncs una persona que un cop sigui personal de l'Ajuntament ja veurem si tindrà a fer horari ordinari quan li diguem que es desplaci les 11 de la nit d'un divendres o començarem a passar hores extres, que és el que es fa normalment en aquest Ajuntament amb tot el personal que se surt de l'horari de 8 a 3. Sé també perfectament que és una demanda de la mateixa gent de Cabrianes. Òbviament, deien la primera intervenció que ha fet la CUP, que aquest Ajuntament està dient sí a tot. I em sembla perfecte que es digui que sí a la demanda de la gent de Cabrianes, però també em sembla perfecte que estudiem totes les demandes que ens arriben, que prioritzem i que mirem fórmules de sanejar i de vetllar per una certa restricció en les despeses que jo em sembla que, que seria més, més rigorós com a mínim i més responsable. Evidentment, quedem molt bé dient sí a totes les peticions que ens fan els veïns de Cabrianes, però jo em sembla que és poc responsable de cara a la resta de la població. Perquè fa a la forma de contractació, també sé perfectament que totes les formes de contractació acaben materialitzant-se en un decret d'alcaldia però sap que vivim en un poble molt petit, que tots ens coneixem, i també ens consta que hi ha una persona que, que era bastant susceptible així d'ocupar aquesta plaça i que tenia noms i cognoms, i com que també hi ha antecedents sabuts en aquest Ajuntament de gent que s'ha presentat a una convocatòria aparentment lliure, però que curiosament ha sigut aquesta persona la que ha acabat sent seleccionada, permeti-nos que confiem poc en els processos de transparència que acompanyen a la selecció de personal. Intervenció per part grup socialista. Senyora Cortés. Sí, nosaltres, a veure, en cap moment no, no, no estem argumentant que no es necessiti una persona justament perquè ets, que sigui la responsable dels equipaments de Cabriana. Segurament que sí, i ben segur que sí. El que passa que fem les coses a correcuita i d'una manera precipitada. I estem una mica acostumats actualment, tal com es fa. A veure, les coses han, hem de recórrer la prudència i no cal pas que, que correm per fer-ho d'aquesta manera. Les presses ja se sap que són males conselleres i per això moltes vegades serra per córrer més del compte. En tal sols un any hem assistit a tot un seguit de qüestions que s'han decidit de pressa i corrents i no s'han fet bé o no s'han fet prou bé i aquesta no és la nostra manera d'obrar. Preferim esperar més temps i d'aquesta manera doncs, poder-ho fer més bé. Es pot madurar aquesta proposta perquè actualment encara no sabem quines són les tasques que ha de portar a terme aquesta persona que li volem posar la categoria de conserge s'ha d'elaborar el Pla d'Usos dels Equipaments de Cabrianes i segurament que també sabrem arrel d'això què farà, quines tasques se li poden encomanar, quines responsabilitats necessitem d'aquesta persona que ens, ha de, que ens ha de fer tot això. Per tant, evidenciarem la feina que tingui ell o ella. Per tant, sense un Pla d'Usos, sense saber quines tasques li encomanarem, no, no cal que modifiquem la plantilla. Primer, primer hem de saber què anem a fer. Clar, perquè ens vam trobar també en l'anterior legislatura que a la plantilla de personal hi constaven persones que realitzaven tasques que no eren les que els pertocaven, d'altres que no volien fer les feines que els pertocaven perquè no les tenien escrites, i justament aquesta plaça de conserge, que consta també en la plantilla de personal, no tenia unes responsabilitats marcades, i això ocasionava i ocasiona, i continua ocasionant problemes importants, perquè no sabem quines tasques se li han d'atribuir, perquè no estan escrites. I també pensem que això, de fer-ho d'aquesta manera, com molt bé ha dit la regidora de la CUP, està fet a l'estil de Ciu, de Convergència i Unió, perquè primer ho aprovarem, després ja ho adaptarem, després ho estudiarem i en parlarem, i ja passarem què... ja veurem a veure què passa. Així anem donant el vistiplau a tothom i després ja veurem què ha passat. Doncs els temps han canviat i ara i ara no es fan d'aquesta manera i tots hem de tenir clar, i un, un equip de govern ha de tenir molt clar, perquè no es pot obrar tan sols per anar fent bossa de votants, sinó que s'ha de tenir molt clar el que vol dir la funció pública, que no és la bossa de votants. Recordo que en aquesta legislatura, la primera vegada que es va portar aprovació per ple la creació d'un parc de places solars, el senyor Serra va dir, escolteu, aproveu-ho, i després ja hi fareu les al·legacions pertinents. Doncs no, senyor, hem de ser seriosos. Primer hem de saber quin objectiu pretenem, després quins agents han d'intervenir-hi i, finalment, de què els hem de dotar, quines són les atribucions necessàries per portar això a terme. En aquest moment no considerem ni prudent ni responsable la modificació de la plantilla, perquè encara no sabem què li farem fer a aquesta persona. Per tant, pensem que l'equip de govern ha esmarçat molt poc esforç per treballar aquest tema. Si s'escau ja ho farem en el moment oportú. Per tant, per tot això que hem argumentat, nosaltres donarem el vot contrari a aquesta modificació de palentilla. Senyora Fernández. Uh, sí. Uh, contestant una mica com farem la convocatòria i quines seran les tasques que ha de tenir aquest conserge, ja, també recordar que estem en ple estudi de llocs de treball que està pràcticament acabat, que ens el presentaran concretament el dia 22, i que juntament amb la Diputació i amb les tasques que ja d'alguna manera es van parlar amb, amb l'alcalde Padan i un, un, unes altres persones, que les tenim en un esborrany i també les que pertanyen a un conserge, es poden fer perfectament totes les seves tasques, estarà dintre del, del pla, de l'estudi de dels llocs de treball i també estarà dintre de l'organisme. Per tant, jo crec que, que estarà suficientment bé, aquesta persona sabrà el que ha de fer i signarà per el que ha de fer com, com és la seva plantilla i les seves tasques. Mm, I amb això crec que queda contestat. I respecte la convocatòria, doncs, quan arribi el moment, si hi ha qualsevol cosa que no creuen que està bé, doncs ja es dirà. Però abans de que es faci trobo que és una mica aventurat. Gràcies. Molt bé. Doncs vinga, passaríem a la votació. Vots a favor.